מי הוא? מי הוא? הוא מיכאל. הוא סטודנט? כן, הוא סטודנט לפילוסופיה. והיא? היא דינה? לא, היא לא דינה, היא דניאלה. היא גם סטודנטית. אתה מיכאל? כן, אני מיכאל. ואתה? אני גבריאל. אתה גם סטודנט לפילוסופיה? כן. גם אני. אתה אודי? לא, אני אורי. היי, את גילה? כן, אני גילה. ואת? אני דינה, אני סטודנטית להיסטוריה. אה, כן? גם אני.